Arratxalde hon, gure entzule guztioi eta oztegun erobezela ba, Hemen txet, telefonaren bestaldean, zintzelik irratian ba, Imanol daukagu, gure literatur txokoari ari buruz aritzen den ba, kolaboratzailea Kasi Imanol? Arratxalde hon Arratxalde hon, ze musko gira daukagu hortikan? Hemen euria Hemen bezal orduan Bai, euria eridu Bueno, ondo, ondo, presko eta euria, ondo, ondo Hau bai. ere La cañera ¿eh? es, genera mane hurtarriare aquí, vamos, suden solo gustia hay ya onos que hongos si y ya margaritas cositas, ¿es? Bai, bai, bai, o belarra aztenaridad a todos, ya, ardias pozido, ¿eh? Uh -huh. Ahorita necesito su esticuyen, ¿serto? Bueno, bearram es, bearram diri en campo, en naiko jambado, ¿eh? Bueno, eh gañar ipatu ditugu ta gaur baita ere gure e, zure kolaborazioa, bai, hortik kanjungo dela, eh, hartzei batekin serikusia badauka, baina bueno, bueno, hasi, hasi haseratik. Jo, jo da kea keatsuna, gaurko liburu edo se liburuk, kalidiskibusu. Ba, bueno, e, bi bi dira, baina e, bai, e, lehenengoa eta e, aitzakia ematen diguna, bai, e, arrazi duzu ardiekin eta hartzei batekin e, dute serikusia eta Liburuaren izena da Sosomikoteak. Sosomikoteak dira ba, euskal tradizioan dagoen e, zea bat, eh garaibat, berez, ez herri martxo aldera hor zozomikoteak izaten dira ta izan horrela go da berri moch bat, donela zerbait, bai? E, eta e, horren inguruan badago ipuin bat, eh aozkoa eta ipuñori, bueno, euskal tradizio ez, ez zik uste, e, hemen liburuan bertan serrean jartzen dunez Europan zehar errepikatzen den historio bada, eta orduan da, bauri, ba, artzai baten e, historio morala, bai? Artzaia arrokeritan ibiltzen da, e, iruitzen zaioia uga berria bagatorrela, eta ba, bere uste horrekin, da, bere arrokeri horrekin, artaldearekin mendira joango da, baina e, berriz ere negua etorriko zaio gainera, eta ba, artaldea galdo ditu do. Horixe da historia, labur-labur esan da. Eta, hori, ba, ba, nola ditere irakaspen moraleko fabula bat, bezela ulertu dut ege. Zozomikoteak, e, eta, hau, argitaratzen duena, argitaratzen duena da, hernaniko jende bat, bueno, men, atzean, liburuaren kontraza atzean jartzen dunez, dobera euskara elkartea hernaniko er, izango da, eta urumeako kronika, dira honen e, atzean da duena, guen Nik usteet, euren barruan edo euren itzalpean, berez e, dauen jendea, ba, dena, ba, jende jakin bat, ez da, biliburu argitaratu dituzte orain arte, lehenengo azosomikoteak, eta bigarrena e, beste, beste kultura batekoa, e, saharako kulturaren barruko ipuin tradizional bat, txertat eta leoia deitzen den diburua, eta txertat hau sobrere saharako hauzko kultura madaba, A, arlote bat edo onelako zerbait bai, olentzerore antzeko zerbait, eta e, arlote honen abentura bat edo ipuin bat edo nahiren bezala e, kontaten zegu. Tambiak ere oso edizio txukunean datoz, e, mazalgo gorrarekin, eta bueno, e, testoa ere bueno, txukun, e, e, zera e, jesuse izagirre, izeneko batek eh, ba testua da eta bueno gero laguntzaileak eta ezkuntzuzentzaileak eta baditzuna eta bai ondo ondo eh bi liburuak ere dira bueno eh, laburrak eta irakurleari begira ba nik esango nuke 8 bat urtetik aurrerako irakurleentzako egokiak nahiz eta bueno ba ausko kulturaren zea eh, izanik bilketa izanik ba, el duo un ere egoki okay, izan daiteken. Uh -huh. uh -huh. hizo? ba entresgarria se dañas no es algutsen inondik inora en in pui hau, factoria au baita bueno está aquí tes no no no no la teniç edo non baito batitu su edo biari egin dizkizute zuri, tesuri edo ez da es la que se mata costirado que talde batek eginak ero askotan herri mailan gelditzen dira hortikan ateratzeko saltasunak ekizitute ez badarria norbait ezagutzen duzula tera maten dizula edo la corenbates baion Bai, bai, e, ba, niri iritsi zait, e, adizkide baten e, bidetik, ernaniar baten bidetik, eta gainera, bueno, ba, e, proiektu honetan laguntzaile bezala, akreditotan agertzen den, e, ba, mutil baten e, eskuetatik, edo, iritsi zaineri, baina suposatzen dut, ez dakit, ernanin behintzat, eskura errexe izango dela, eta eta gainerakoan ba, ez dakiten dut, nagoen, da, ez dakitzen zabalkunde daukan. Eta bat idea erik ere no. e, ja, ba, ja, Arrik talpenak ja, ja. lege gordaiua Eta ISBN Eta santu no. guztiak ditu beraz suposatzen ez ba, Edizio ba, Salmentarako edizio, edizioak direla Euren lburua ez dakitzen bateko Zabalkundea dan mm -hmm. Eta bueno Ja, e, gaurkoan gaina gadera kitzu-tsuan dihuazte, zere beha horrekotan, kolorazioetan, normalen hemen interneten eukitzen dio dut ba, zukaipatutako liburua, eta, ba, ez daki, ba, igritziak, edo, oskalo, baten batekotatako kritikaren bat, edo eta azala ere, bai, edo, batzutan gehiago edo ikusten, gaurkoan lehen haipatu dizudan bezala, bat, atzo, edak, izade montak ez, monta, ez datuzen argindarrarekin, ingratian, eta ordan momentu honetan internet ez dabil grabazio arena bai ze horregatik bueno, grabatzen horra da esuteuste horra da ez entzuleek badutela interneta eta oida, oida, ez, eurek begiratuko dutela ho da eskasgoten eta tentsita den burula ba hemen eh gipuzkoakitza ba horreta ba, batean atera diren ba ba Josemare Karreleki datzitako ba Erraldoia buruzko historia ah, bai, ta bueno hemen ah, gorden eta ah, baito bat zaez dakite hemendikan edo leso batean trapujaled o iaztun ematen nah. imajinatzen urri txusu iburuz baita ez dakite eh oh, oiartzuna ba, ez dakite egongo den bate bateki datzu akorratzen aiz oraindela 3 urte iritsi zitaidan eh, fabula Bilduma batos ochocunae eh, oihartzuar bategaina eta oihartzunen oihartzungo kulturaelkarte batekoren eldugo anseinek al gitaratuaz. Bai bai bai arrasi de Gaur egun herrietan eh, orrelako ekimenak ba sorionez eh txatzen dira eh gertatzen dira eta eta bueno Ba, bai, Gertatzena ni kaipatzen ditu noie edo goratzen ditu dana gehiago dira herrietan sortutakoak herriko pertsona edo erriko historia baten inguruan ez da, kaso netan zukaipatu duzun bestela batada Euskal Herriko Euskal Herriko, Euskal herriko do mundu maiako ipuin tradizional bat, fabula bat oso ezaguna eta beste bai, gari ba, Sahara, ba. Saharako historia bat ez orduan, ba, bueno, igual ez dela, justo es da, ez da bai, bai, abatzei ba, o... dezu e, e, alde horretatik e, sa zeha gehiago hartzen du zera, eremu zabalagoa hartzen dute bai, historio hauek bai, bai, baina bai, gero zabalkundea buf, oso zo gauza zaizarena baina, nik ehingo esaiak eratxo bat e, zean, ea interneten demagun elkarren topatzen dudan mm -hmm. bai, hitz egiten ari garen bitartonetan mm -hmm. bai, hogian aipatu zu testoa sortzi bat urtetarako eta honla baina, ongero, barruan, alakoakere adinorreterako balima da Alakoen bai. guke, bai, baina bai, alakoeko hain dikangeiago eskartzen dituzte, bai, irudiak, marraskiak eta alakoak ez. Bado de, edo... Bai, bai, bai, bai, e, zera, e, irudi zornituta dator, e, zera, ilustrazioak alaizu bimendik eginegat dira, e, alaizu bimendik, bueno, e, ilustrazioak ezaguna da, edo ez da, ez da bere lehen engolana, ez horixe. Bai, eta aldo horretatik an, ez da goitxakiarik ere, eta e, elkarren e, elkarren interneten meintzat e, saltzen dute eh? mm -hmm. amagoste eurotan amagoste eurotan agertzen zait zozomikoteak liburua, eta atxertat orain txergiratuko dut baina balitek, eh? bat agertzen bada beste, Bate, eh? normalena, esango ditzatek bat agertzen bada bai, beste ere agertzen da, atxertat eta leoia, bai Bale. bai iruditik gabe, ba, gaina txertatena pixka galesti gabe, nesortzi. Uh -huh. Bai. E, Argitaletxea, dobera agertzen da, bai, lehen aipatu degon euskara taldea. E, euskara elkar teha, izango da. Eta izkuntza aldatik eta? E, uh -huh. Bertako izkuntza? Euskara, arra. duan euskara, e, euskara. txukun, txukun e, izkuntzu zentzaidea gauka zeak, Eh, Zeak zozomikoteak hau, honek, diot, eta txertateke zauke izkontzu zentzailerik, reitotamintzal, baino, ez, ez dago arazorik, eh, jesuse izagirre honek, e, zehatu du, txukun du gainera, ez dut lehena ipatu, baino txertat, e, arabiera zere idatzita dago. Uh -huh. Testua, zeh, da, elebiduna da. Bai? E, testua naiz eta e, gero, bueno, e, jakin badakigu, arabiarrek e, diburuak guk ez bezela e, e, azetika aurrera nolabide esateko ulertzeko iragurtzen dituzte, e, gure kontrara. Ori hori da mantentzen, ori ez da baina hala ere, bueno, e, euskeradarekin paralelo arabieraz idatzita da zor testua. Aha. Uh -huh. Horregatik or orra izango da 3 €tako diferentzia hori. Horre hongo da. Baiste ke, baiste ke, Bueno, ba ba oso oso son, do oso, no? oso interesgarria. Da gainera pixka batez eh, circuito está kitesa un dietática telatzen den. Bueno, euskal literaturan suk jorateko literatura circuito un dieto de valimadiso yo ko servaite, baina bueno, maiortik atatzen oso eta gehiago ba, ez da kites, maiaxumea go koba ba, sirkuitotan mugitzen den edo literatura, ez? Bai, korkoa. bai, bai, bai, bai, bai, e, dituen di zaugarri e, kultura lehen gatik eta daukan e, jatorri, bueno, ba, erriko jorren gatikan ikustet direla, eta gero edizio txukunean eginda daudenez kalitatezko edizioan, ba, bueno, ba, ni, hori, ba, ba, gomendatze komoduko liburuaz direla, e, ikustetzen edi, bai, bai, orixe. E, alakoetan askotan ere atzean Egoten dira alabe arrez Gehienetan e, Laguntze ematen duen erakunderen bat Ez dakitarnan niko udala Ala hortikan gorakoak edo... Pentsatzen da hirnez gehiago Jarraipen dunez eh? Agian balima jarraipen aukitzeko Salmentaren alabera balima da Ba bueno, zailago izan daitekez Laguntzaileak, atal badago laguntzaileak deitzen dena, eta hemen e, agertzen dira, egizan, Hernaniko, e, hainbat erakunde, eta e, ba, demagun Hernanikoa eka, e, Banaiz Bagar Elkartea, Matia Fundazioa, Elizatxo Ikastola, Gipuzkoako Eskola txikien gurasoen koordinakundea, Hernaniko Udali Gurutegia, Suposatzen dut denek ere karten txiki bat edo egin dutela, baino ma? eta zerrenda da, da, langile astola, eta gero pertsona, pertsona, bueno, zeak, eh, partikularrak esango dugu, Xavier Reizagirre eta Angela Cabreza, Beniatu eta Uxure Zubilur, bueno, atzegi, ere, uh -huh. baina denak ere esango dugu erakunde, eta pertsona xumeak, ez dagoela ez foru aldun dirik, eta ez esko uh -huh. jaudaritzarik. Bueno, va, va eso, a badaude eh, makina ba laguntzi le. Mhm. Uh -huh. Bueno, bueno, eh ondó, ondó recaguean esa naidu, va ba, bueno, va ba, iaz bi hau e cargado todo ba, gian aurten ere, va ba beste beste bat, beste bat. A ver, ha desortado caun. Ha desortado caun. Ha desortado caun. Mhm. Uh -huh. Ba, son doi, Manol, ba, ez dakit, agian bukatzeko berriro gogoratzea, ez bai, eta agian ba, berriro bai berriroa epatzea, agian ez dakit horra gertuko baita, nene, elkarren horrian bilatzeko aukera badagoa lezandu zu, baina agian horra gertuko da baita helbideren bat, edo beraiena, edo olakoren bat, eta bueno, oiz ba eskatzeko, bai? Bai, eh, bueno, biliburu dira, <coughs> biak ere dobera eskara elkarteak eta urumeako kronikak argiteratuak, Eh, lehenengo liburuaren izena da Zosomikoteak, eta bigarren liburuaren izena da Txertat eta Leoia. Bi liburuetan testoa zarduratu duena eh, Jesus Eizagir eh, portilio izan da, baina eh, zehakoa Saharako eh, ipuña ba, Abdi, Ami, Omar eta Atxeihak meden eh, bertxioetan edo laguntzarekin eh, ginegat dira. Eta gero, horri ba, aldeak egitean ditutzen batu, eta hemen zita gertzen, baina, bueno, e, album batek egitean ditun horri aldeak, suposatzen, eto hogeita mabikoa izango dela. Hogeita e, lau edo hogeita mabikoa, eta hogeita mabikoa. Bai, e, prezioa esan degoa, e, zea, zozomikoteak amabost eurotan, txertat eta leoia, emezortzi eurotan, elkar.comen bintzat, o.eus, barketo. Uh -huh. da elkarre Ernan irajunezko bertan lortuko dugu edo eta bestela pentsatu donostian ere bai et, et, et kareko denda ondoletan eta bestela lortzekor badago ueforriren bat edo badago elbideren bat telefonoren bat bai, nahi? bai, bai, arazidezu hemen eh, dago dobera.eus eh, dobera, dobera eh, eurak argitaletzeileak badute dobera.eus izaneko web horriaren izaztu bertara gira motela dobera.eus zas gaur, gaur lan ga Orlan ganle language jarri desugu, eliburu eh? zure kontu, interneten begiratzen zuretzako, vamos a da, ya urrengoan ere gadelak zure egiten ustiko dizugu ta ya, ya sta. Ba, Azu galdetu, sukerantzun, zu zure begiratuz, zure aukeratuz ta ya. Bai, em, hemen eh, sartuna izobera da eta eh, albisteetan zertateta eh, lehoi agertzen zen lehengo albiste bezela. Eta sosomikoteena, ez baina suposatzen da, eta atzera joan ezkero albiste eta nire agertuko dela. Eta katalogoak likatu gero mm, ez hemen e, beste gauza batzuk, disko batzuk, eta daubede batzuk agertzen dira, baina e, e, egita esmoetan. Ez ertopatzen... E, Topatzen ere Zaiatu ezkero topatuko Genduke, ziur mek Hori, daten zu lehiere utziko dugu Lan pixka bat egiten, ta orduan Dobera.euz, jarri ezkeo Ba, hor, ba daukate Gainera gaur alditxarra egiten du Euria, hor, ben, ba, bueno, gaur entzuten Ali direna gutxinez, ba Pixka, jo, pixka bat eta gustatu Balima zaie Ba, gitaraz mau, ba, bueno Ba, daukate, non begiratu Ba... Ba, oso ondo, Mi esker, gurekin egotagatik, eta... Nauteria jasi dira ere bai edo? Ez, ez, ez, ez. Torren azter arte, hemen kieto. Kieto, kieto banek. Horendi gero mozorroako... Zeak arropa biltzen egea gu. Kaldereroak etatituz hortikanez? Ez, ez, hemen... Nik da ki dela hemen inguruan ez dago. Horri donosti angeiago ez da. Uh -huh. Bueno, urrengo aztean, eh, urrengo aztegunen, eh, santake da? Usteba, eh? hala, hala, ustebunean Santageda ah. eskean ertatzeko eguna da, kantatzeko eguna eta ostiralen ja inautzerietako ba, festekin astengera hemen benchat. Aha, ah, bai güere bai hemen. Ordan, bueno, ordan Santageda egunean ikusiko gera. Jaireko, ala, sabes ba. tu que debo pisar. Bai, bai, ba, ba. ba. ba, bai bien eh A ver internet va A ver, baño Bueno, vale. vale va. Bueno, va. Venga, bajas carga seguro Venga, aor